Можна було думати, що то вмерла якась знатна особа. А то бідна сирота, отопленеця, гола, порізана лікарським ножем, складена в просту скриню зі старих дощок, ледве кілками позбиваних, на простім возі, без полукішка, на яким, звичайно, гній возять. Нема ні корогвів, ні хреста, не чути співу. Бідна Олюнька, ціле життя пройшло їй по терніні.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 Над її бідною могилкою від ранньої весни щоднини пташки щебетати будуть завжди, завжди. Щаслива тепер Олюнька. Розділ дев'ятнадцятий По похороні Олюньки на обісті Дмитра стало пусто. Ніхто туди і заглянути не хотів. Шевки пішли з похорону просто додому. Ті люди, що були в хаті, як комісія писала протокол і чули, що говорив лікар, рознесли те по селу.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 «Та що ж я, бідна жінка, буду робитоньки? Я сама не дам йому ради. Підіть у село, може хто з сусідів прийде та посидить коло нього», – радив Шевко. Костиха побігла в село, ходила від хати до хати, але ніхто не хотів йти. Тепер усі відвернулися від неї. Що не благала, просила, плакала, заплатити обіцяла, ніхто не хотів йти. Пішла до базі, він саме тоді і стругав якусь, «За бабочку для свого вихованця?» Костиха розповіла крізь сльози, за чим прийшла. «Та вам, каже, одно сидіти, чи тут, чи в мене, а я заплачу, бігма заплачу, так, якби ви молотили. Вибачайте, я не піду, і платні вашої не хочу». Костиха вернулась додому з нічим. «Нічого не поможе, тільки Антось мусить з вами лишитися», сказав Шавко. «Він вам найближчий свояк, вашу Мариню я заберу до себе».